Radio Soliditat 2.0, Santa Coloma. És del districte de Sant Andreu de Palomat Radio Trinitat Penya. Nora Tayo, Francis, La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Radio Soliditat 2.0, Santa Coloma. Senyores, senyors, bona tarda, Bé, benvinguts, benvingudes a una nova edició del de Tot poble a l'estiu i avui és dimecres. I què passa, avui el, què passa els dimecres? Doncs el que fem és connectar amb el carrer a veure què és el que ens expliquen, que, com funcionen el, els nostres barris. Avui ja, doncs tenim la intenció de connectar amb la biblioteca d'aquí de la Trinitat Vella perquè ens informin de què és el que podem trobar i a més recordar-vos que és un bon lloc per estar aquest estiu perquè el que tenen allà és aire condicionat. No sé si teniu vosaltres aire condicionat a casa vostra, però allà sí. A la biblioteca, si voleu llegir voleu passar-vos-ho bé, doncs aneu, aneu cap allà, que segurament trobareu alguna cosa divertida o alguna cosa que us agradi per llegir. Doncs comencem el nostre programa d'avui i el, el que farem en aquest programa doncs, és conèixer quin és el temps que ens depara per les properes hores. Uh, també el que farem serà conèixer els horòscops, que és el que, que, que, és el que vosaltres doncs, us tocarà avui i uh, coneixerem també les portades del, dels diferents diaris que es publiquen a casa nostra. I tot això doncs, en aquesta hora que comencem ara mateix i en la qual doncs, sonarà música com per exemple aquesta... Escoltes, directament des de l'estiu del 2010 ens fa arribar accent, aquesta gent que triomfava d'allò més en aquella època, i més en aquest tema, Dutch Continuem amb el nostre programa d'avui i avui tenim amb nosaltres l'Anna Ornero, molt bon dia. Hola, bon dia. I també el Francisco Miguel, que és el que fa, el que fa possible que aquesta emissió doncs, surti per antena. Doncs el que fem ara mateix és anar-nos a conèixer què és el que ens depara el temps per les properes hores. Com anem? Aquest dimecres esperem una jornada anticiclònica. De fet, no veurem pràcticament ni un sol núvol, com veieu, domini absolut del sol i les temperatures màximes fins i tot seran una mica més altes. En algunes zones del centre de la ciutat podem arribar a passar dels 30 graus i de nit, doncs la nit serà tropical, perquè moltes mínimes no ens baixaran dels 21 graus. Jornada, per tant, doncs, 100% estiuenca. I atenció perquè avui serà l'últim dia en què puguem gaudir de la música de l'estiu del 2010. Simplement perquè no ens queda més música del 2010. No qual cosa, doncs demà tornarem a repassar la música d'un altre, altre estiu, ja veurem el que, el que ens toca. El que són ara mateix, doncs la música de Oral Tuner, en Imusa Ba da Buda. Don son així i el seu tema All We Need Is Love, això és el que necessites, amor. Doncs ja que estem posats, què us sembla si el que fem repassar donar un cop d'ull a l'horòscop per al dia d'avui? Comencem per àries, que no us preocupi el que altres diguin o facin. Seguiu el cor i el cap en la direcció que sentiu natural, atractiva i oportunista. Les portes estan obertes. Seguim amb càncer, no modifiqueu una cosa, passant-vos en la ira o presumpcions. Utilitzeu la vostra percepció i tramareu un pla que us ajudarà a superar qualsevol contratemps que es presenti. Pel que fa a balança, avui us trobareu coses bones i dolentes, que el personal no interfereixi amb els negocis i viceversa. Una visita i una xerrada íntima ajuden a prendre decisions. Capricorn, ens comenta, no us sentiu obligats a complar a totes les persones. Hauríeu d'estar entusiasmat respecte dels canvis. Cuideu el vostre temps i busqueu una ruta segura. Doncs el Taure el que ens diu és que mantingueu les coses simples, discutiu els plans i formeu relacions apropiades amb gent amb qui tingueu alguna cosa per compartir. L'amor és a les estrelles. En Geo, comenta, feu canvis però mantingueu-vos dins els límits econòmics, ser el millor possible i oferir el vostre temps elevarà la vostra reputació i popularitat en públic i a casa. Pel que fa als en enllestiu ràpid els papers estadiosos i seguiu amb el dia. L'idili hauria de ser el començament de la vostra llista, juntament amb la recerca de plaer i la millora personal. Continuem amb Aquari. Una proposta interessant o flux de diners posarà un somriure al vostre rostre. L'efectiu ve d'una font inesperada, setant-se l'oportunitat de començar alguna cosa. I als bessons, si no podeu guardar un secret, arruïnareu una oportunitat. Milloreu els hàbits de treball i els esforços seran reconeguts i compensats. Feu canvis positius. Enverge, feu plans i seguiu endavant. Si no investigueu, ningú farà per vosaltres. Mostreu les vostres forces i estimuleu altres perquè col·laborin. Podeu ser hois si ajudeu. Al Sitari, moveu vos ràpid i feu els canvis que us donin felicitat. No podeu complaure a tothom, però descobrireu algú que desitja compartir el futur amb vosaltres. Feixos, poseu més temps i esforç en la llar i la família. Arreglar l'entorn elevarà l'esperit i jo tansarà a la gent que més compta en la vostra vida. L'amor està en alça. De Unidor, en alça, doncs vinga, escoltem-lo. Doncs així d'haver sonat aquest tema, the wall in my hand, el món a les meves mans, d'aquesta gent, els brim i Continuem gaudint de la música de l'estiu del 2010 i ara ens n'anem en a veure què és el que ens ofereix aquesta gent. Es diu Danimata Featuring Eternity i el tema, gonna be alright, així que ja ha passat-nos-ho bé. I com hem sempre ha arribat a aquest punt del dia, d'on repassem algunes de les portades dels diaris que es publiquen avui al nostre país. Comencem, sembla que tot es, es mou al voltant del sobiranisme. Fins i tot la visita protocolària de Felip VI a Holanda durant la seva gira de presentació pels països veïns ha deparat un nou posicionament europeu, en aquest cas del president francès en contra del separatisme d'Escòcia i Catalunya. I això és aigua beneïda per Madrid, com s'encarreguen de reflectir les primeres pàgines dels diaris de Barcelona i Madrid. Ocupació i unitat són les consignes que, segons sembla, més es van repetir en aquesta reunió distesa d'ahir, com a marc d'altres referències sobre el particular que destaquen els diaris i que estan eh, centrades en l'entrevista que mantindran Rajoy i Mas el pròxim dia 30. Doncs els uns diuen que van disposats a parlar de tot, els altres el govern central sembla que va carregant l'arsenal de les seves respostes amb suport de tots els colors, com s'encarrega de ressaltar el quiosc a l'anunciar que el president de l'executiu es reunirà abans amb el nou líder del PSOE i fins i tot amb el rei per fer causa comuna davant les reivindicacions catalanes. Tot un avís. El país ofereix una entrevista amb el primer ministre francès, Manuel Valls, en què assegura que l'esquerra pot morir si no reinventa si nega el procés. El representant de l'ara conservadora del PSF també treu pit al proclamar que les reformes que s'està fent no s'han fet abans per la falta de coratge dels polítics que havien de posar-les en marxa, però per xulo, ei. Ah, això. I la pastilla del dia l'ofereix el diari ABC al pontificar a la portada que el rescat de les caixes salva l'estalvi de 3,5 milions de catalans Se suposa que s'ha entrat a Catalunya Bank ja que diu que l'Estat ha destinat a aquesta finalitat 15.217 milions d'euros Quina sort tenen els catalans de tenir un papa estat que, segons sembla, veia desinteressadament per ells fins al punt que Merkel, Rajoy i Guindos van actuar com ho van fer per protegir els diners d'aquests riquíssims estalviadors, encara que a canvi que haguessin d'empobrir la resta d'Europa. Fins i tot sembla que queden fora del pastís els polítics, els, els executius d'aquest centre financer, el seu consell d'administració, els accionistes, els crèdits d'altres entitats espanyoles o alemanyes, etc. Els que han xuclat els 15.217 milions són els multimilionaris estalviadors catalans i a sobre reclamen. Què és el que vol dir el titular en qüestió? Doncs el que acabaran pagant tots els contribuents. Això és el que vol dir, malgrat els juraments inicia... iniciats de guindos, en el sentit que l'Estat doncs, no perdria ni un sol euro. Això tant hi fa. I ara anem a conèixer portada per portada què és el que diuen els diaris. Comencem pel País. El País ens comenta Manuel Valls, primer ministre francès. L'esquerra pot morir si no es reinventa. Si nega el procés de Joy, parlarà amb Sánchez dos dies abans... De la reunió amb Mèxic posa fi al monopoli estatal del gas i el petroli. Doncs sí, i això és el que diu el diari El País, i ara ens n'anem en cap a l'ABC. Als Reis, a l'Elisi, a Espanya i França, per un nou impuls a Europa, Holland planteja la superació de la crisi econòmica com a antídot davant independentisme, el rescat de les caixes salva els estalvis de 3,5 milions de catalans, vuit morts al xocar un camió i una furgoneta... Alacant. I ara anem al Mundo. El món ens comenta el Rajoy, pactarà amb el PSOE una resposta d'Estat. A més, James Colom, colombinitza el Bernabeu. La cúpula d'interior utilitza cotxes incautats a mafiosos. El BBVA es col·loca al capdavant de la banca amb l'adquisició de Catalunya Bank. Joan Carles I, jo estic per al que mani el rei. Les universitats decidiran quan durarà cadascuna de les seves carreres. Ajà, i anem ara a la raó, que ens diu que Reis a la Lici, Felipe Letizia, i Letícia i Letícia van rebregutzej pel president francès Hollande i Felipe Siset, destaquen la cooperació contra el terrorisme entre Espanya i França. Rajoy es veurà amb el rei abans de rebre més. El desajust de la balança fiscal de Catalunya no supera els 1000 milions i també el que diu la razón és que el constitucional deixa Otegui a la pressió fins al 2016. Anem ara a l'avantguàrdia. La vanguardia es comenta, mas parlarà amb Rajoy sense condicions prèvies. Montoro ofereix al govern allornar el pagament del FLA. Els rebels entreguen les caixes negres. L'exèrcit israelí demana al govern dues setmanes més de guerra. El rei i Holland coincideixen en la seva aposta per l'ocupació. El BBVA destina 450 milions a la a l'ajust de Catalunya Caixa. Anem a l'aral periòdico, vergonya mundial. L'assalt d'Israel a Gaza suma més de 600 palestins morts en 15 dies mentre els Estats Units i Europa calli, calli, callen. 43.000 milions perduts en el rescat de les Caixa, Rajoy busca l'aliança amb Sánchez abans de rebre Mas, Matieu serà al central, Xavi segueix al Barça. I ara anem a Lara. Lara ens comenta Montoro no escolta les deu lliçons del tràgic accident de tren a Santiago a mig aplicar un any dels trens després. Xavi, es queda, de moment. I per últim, el punt avui, a 30J per reunions que no quedi. El BBVA trepitja Foro en el mapa català, Càries pels segles dels segles i Rossell Ferm en el cas Neymar. Doncs això és el que ens diuen als diaris de les portades dels diaris d'avui. I el que escoltaves ara mateix, la música de Tom Bexer featuring My Diamonds, un tema que es diu Dancing, que dóna pas a un altre que es diu Billionaire, it's my music. Doncs això, així sona. Welcome to Billionaire Friends Flag your beard Billionaire girls tal com us dèiem, han començat el nostre programa d'avui. Doncs ara el que fem tot seguit és anar-nos en cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella. Allà tenim a la Susana Avila. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Exacte. Estic a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i estic amb la seva directora, la Emma Almangot, perquè ens parli una miqueta, ens faci un petit balanç de com ha anat aquest any per la Biblioteca i també perquè ens esvelli una miqueta i ens espera de quedar al setembre. Molt bon dia, Emma. Molt bon dia. Doncs bé, nosaltres tanquem a l'agost, però dir-vos, que suposo que ja ho sabeu, que trobareu llibres a la biblioteca i sobretot revistes a la piscina perquè fem com a segon any consecutiu la bibliopiscina amb el centre esportiu. Mm. I nosaltres el balanç que hem fet, doncs mira, just m'agafeu fent valoració i la veritat és que s'han fet bastantes activitats. Mira, s'han fet 63 activitats infantils per les quals han passat més de 1.100 nens Eh, després s'han fet 61 activitats d'adults, amb més de 700 assistents. S'han fet els dos clubs de lectura, un és el GLAC, que és el grup de lectura activa que està relacionat amb el centre d'interès en moviments socials que tenim a la biblioteca, i després un club de lectura general que també, que també fem. I després s'han fet els cursos d'alfabetització digital que fem, que en Barcelona activa, de treball als barris i d'aprendre informàtica, i han passat més de 360 assistents. I bé, doncs, per curs vinent, doncs, agafar força, perquè tenim bastantes coses programades. Sobretot volem treballar el tema de la gent gran, que fins ara el tenim com una miqueta, doncs, pendent. Eh, iniciar un treball amb el casal, casal d'Avis d'aquí, de Trinitat Vella. Mirem a veure quines, quines possibles activitats podríem oferir a la gent gran, com allò que també hi ha aquell servei de de préstec a domicili, detectar aquells possibles avis que no poden venir doncs, a acostar-nos nosaltres, mira quines activitats volem fer. Després tenim una proposta molt interessant, que és un projecte que es farà només a dues biblioteques de Barcelona, i una d'elles és 30, et deia, i és un, un curs que ensenyaran els nens de 10 a 12 anys a programar ordinadors, a programar informàtics, i és un projecte que es diu Code Club, que no tenim molta informació, però que hàgim pensat amb els nens de Trinitat, jo crec que és bastant important, perquè com ja sabeu aquí, totes les tardes tenim molts nens. Volem seguir fent els cursos d'alfabetització digital, que sempre estan oberts, i ja en tenim alguns programats. El club de lectura, com us deia, seguiran els dos clubs de lectura, que estan les inscripcions obertes i si podeu venir com vulgueu a inscriure's. I també una proposta molt interessant que vam començar a fer el juny i que continuarem aquest any, que és l'Aprenem, que és intercanvi d'idiomes. Això està obert a tothom, només heu de venir a la biblioteca a informar-vos. Seria els dijous, tant de matí com de tarda. I llavors heu de passar per veure quin idiomes és el que us interessa i poder fer un intercanvi d'idiomes. Això més de cara al setembre, novembre. Tot això a partir de setembre, setembre, setembre octubre, novembre i desembre. Mm -hmm. Aquestes són les idees. Okay. Cal destacar que les, els nous projectes, les novetats de cara al setembre, van adreçar cap a la gent més jove i cap a la gent menys gran. No, Aneu una miqueta cap als extrems i potser els que més he oblidat estan a les biblioteques. A la gent gran tot i un curs per a aquesta programació gran és fins a 12 anys, mm. també s'ha optat. Sí, a veure, el que passa és que la gent gran és un projecte que des de Biblioteques de Barcelona s'ha intentat treballar moltíssim i s'han fet molts grups de treball per poder treballar. Hi moltes biblioteques que tenen projectes molt interessants, aquí a Trinitat Vella, com que ja sabeu que des del principi ens hem centrat molt en el tema dels joves perquè és el gran volum que tenim i que tenim a la biblioteca, però això no ens ha de fer oblidar els altres usuaris que tenim. Llavors, nosaltres hem detectat que ve poca gent gran o acabem ve de veure quines necessitats són les que hi ha i també que, com que hi ha equipaments en el territori um, enfocats a la gent gran, doncs hem de veure què podem fer conjuntament, igual que fem amb les escoles o les visites escolars, i tallets de reforç de la lectura, que és un tema que uh, per nosaltres és bàsic i hem detectat que en aquest barri fa molta falta pels nens els tallets de reforç de la lectura i això ho continuarem fent. Aquests són projectes nous, però els que ja s'estan fent es continuaran, es continuaran. Es continuaran en la mesura del possible que puguem. Per tant, animem que els que ja ens estigui escoltant que s'han vagi de vacances a l'agost perquè la biblioteca tanca però que al setembre tornin a la Biblioteca de la Universitat José Barbero i que demanin informació sobre tots els cursos i totes les activitats que tenen plantejades i programades. Ah, una vegada han dit que heu fet activitats tant per adults com per nens i més o menys estan igualades, no? Heu fet tant per nens com per adults. Bé, nosaltres el tema dels nens eh, sempre m'intentem fer mm, bé, bueno, sí, més o menys hem fet les activitats més o menys iguals. El que passa és que amb els nens es fa un treball diari molt més extens que amb els adults, perquè els adults, per, en teoria, són més autònoms i poden fer les coses, no? però el nosaltres tenim diàriament a la biblioteca és doncs, eh, un treball molt educatiu amb els nens que vénen, perquè la majoria vénen sols, i llavors uh -huh. el treball es fa, les activitats diàries es fan, no? el que passa que activitats programades doncs, més o menys anem a la, anem a la part. No? Uh -huh. I llavors, com, quina és la vostra valoració d'aquest curs? per la biblioteca. Bueno, doncs, com que és el segon any que estem en funcionament, eh, mm -hmm. jo crec que tenim nosaltres on havíem ficat mm, objectius petits perquè crec que s'ha d'anar amb objectius petits no? i de moment jo crec que els hem anat a complir tots. No? El tema, per exemple, eh, les avalances que teníem de nens al principi, que això és un tema que ja s'havia parlat molt, de nens que venien sense pares, doncs hem intentat molt fer un treball més familiar. Llavors els pares han participat més en els tallers en els tallers Eh, també nosaltres com ens estem ja més consolidant en el territori en el sentit que sempre bueno, quan aterres, aterres en un lloc es d'anar veient com, com treballar no? doncs ara ja sabem en quines escoles podem treballar més ja hem fet més visites escolars el tema de l'educatura que tenim a la biblioteca és bàsic nosaltres ja ho doncs, fem aquestes línies de treball i jo crec que el balanç és mm, aportar per fer amb més força no? i tocar aquests públics que que potser no és que nosaltres els oblidem, però que ara volem també obrir-nos a ells, no? I... I sí, a més a més, eh, a més de mantenir totes les activitats d'anys anteriors, eh, que tenen molt d'èxit sobre, creant de nous, això vol dir que la biblioteca de la Cuitapilla va pel bon camí, que hi tenen els usuaris, que està molt ben integrada aquí al barri, i que sobretot li espera, un gran futur, un futur entre nosaltres. Això no? esperem, això esperem. Jordi, vols fer-li alguna pregunta amb Margot a la directora de la Biblioteca de la Trinitat Vella? Doncs sí, perquè, segons tinc aquí sobre la taula, a la Biblioteca de la Trinitat Vella el que ofereix també és la possibilitat d'aprendre àrab, no? Sí, nosaltres tenim un, una noia d'aquí del barri, que molt, segur que la coneixeu, que és el Reixida, que, eh, que treballa aquí al port, que és voluntària d'aquí de la biblioteca, han uh -huh. fer classes d'àrab, i fa classes d'àrab per nens i uh -huh. joves. Eh? Uh -huh. El tema és que a l'Aprenem, que és el, el curs d'aquest que fem d'intercanvi d'idiomes, que es fa els dijous, uh -huh. eh, potser hi ha alguna persona que li interessa aprendre àrab, que venir a informar-se si alguna persona, en el cas de duos, eh, estic parlant, uh -huh. eh, de que vulgui fer un intercanvi d'idiomes. Sí, el fet que serm ara per la biblioteca no vol dir que només puguin venir nens que parlin ara o que siguin d'origen ara pels pares, no? Al contrari, hi ha nens que venen per aprendre-lo, dir que és obert a tothom. Uh -huh. I això seria cada tarda de dimecres, segons no? en tinc apuntat per aquí. Nosaltres ho hem fet els dilluns i divendres pels uh -huh. petits i els joves els dimecres, però ara ho hem d'acabar d'acordar de tancar amb la reixida perquè no sabem ben bé ara, suposo que continuarem igual, uh -huh. I, i, i això. Mm. I a més també tenim una cosa que és que eh, fa poques setmanes, fa pocs mesos, que es va fer allò del voluntariat per la llengua, no? aquí també, allò de les parelles lingüístiques. Bé, nosaltres doncs, aquests de voluntariat per la llengua vam venir fa aquí a informar-se mm. i d'aquí ha nascut el projecte de l'Aprenem, de l'Aprenem fent els dijous. El que passa és que aquest, la gent que ve de l'Aprenem no necessàriament són de voluntariat per la llengua, vull dir que tu pots mm. venir a fer francès ja. i, i, i un intercanvi d'idiomes, eh? Vull dir que, però que sí que estem oberts a voluntariat per la llengua perquè hem vingut algun cop parelles lingüístiques a fer un intercanvi a la biblioteca. Mm -hmm. A més, també hem de dir que la biblioteca us ofereix un taller d'arts marcials. Ui, això ja es va, fer. <ríe> això es va fer el mes de maig, el de maig, sí, amb el mes de l'esport, vam fer, juntament amb el CEM, amb el centre esportiu, vam fer dos sessions a la biblioteca i dos sessions al, al centre esportiu, vull dir que a la biblioteca també s'han fet els marcials, sí. O sigui que es fa una mica raro, però sí. <ríe> o sigui, que feu de tot, no aquí? <ríe> bueno, intentem una mica adaptar-nos, no també, i sabem que no som un centre cívic, vull dir que, a veure, mm. no programarem un taller d'arts marcials trimestralment, mm. però que sí que és un testet d'arts marcials més els documents que tenim relacionats no, amb arts marcials i aquest treball Sobretot treballar amb el territori, que és uh -huh. el que jo crec que és més important a la, a la biblioteca no? i, en a, i en els barris, no? de fer un treball en xarxa amb, amb uh -huh. tots els equipaments i serveis que, que conjuntament doncs, detectem quines necessitats i quins serveis podem oferir als, als veïns. Uh -huh. Que es pugui treballar amb, el, amb els veïns que ens ofereixin doncs, la possibilitat de mm, donar li l'oportunitat de que facin més coses. No? Sí, i ara, per exemple, aquestes tardes, que no m'he recordat de dir-ho, s'està fent un... Un taller de reforç eh, a l'estiu que és, de, uh -huh. és dins el programa èxit que es fa durant tot l'any. S'està fent un taller a l'espai multimèdia amb joves entre 13 i 17 anys que tinguin ma assigntures tambés pel setembre doncs venen a fer un taller que els diuen que són aliens que són una mica raro però aprenen a través de proves i de proves que es fan a través d'Internet eh, guanyen punts i. És uh -huh d'una manera educativa van eh, assimilant coses sobre com fer xerques a internet que, no, que siguin fiables, no? allò que a vegades mm. quan has de fer uns deures fica El Rincón del Vago o, o Wikipèdia, <ríe> pues que no tot és fiable. No? Llavors, a través d'aquests tallers, que són quatre dies, eh, estem, bé, bueno, amb aquests joves que són nou, perquè només mm -hmm. tenim capacitat per nou persones, doncs està duent a terme aquesta taller Ahir va començar i la veritat és que la, la, la majoria de vinguts a casa de Barcelona s'ha hagut d'anul·lar per temes de d'horaris i a ja tot, i aquí hem tingut la sort, també hem fet una feina bastant al darrere d'això que l'hem pogut programar i durant quatre dies es programà aquest taller. Això està molt bé, no? donar un cop de mà als veïns que són estudiants i que tenen l'oportunitat de poder continuar amb la, amb la seva tasca de formació. No? Sí, sí, doncs creiem que és bàsic, no? I s'ho vam passar molt bé i si alhora també serveix perquè puguin eh, tirar endavant o, o que els hi quedi no? de com fer unes bones cerques, doncs amb la sí. uh -huh. Molt bé. doncs, Rosana, si tens alguna pregunta més home, m'agradaria recordar que a la biblioteca d'Apèl·les Cosí Valveros tanca l'agost però que a la piscina d'aquí dalt i tal podeu trobar llibres uh -huh. sí, sobretot hem fet una selecció de revistes, per exemple no? de, perquè també hi ha aquesta, bueno, deixem llibres però per que no podem deixar una, un volum de... De gran quantitat, no? Doncs coses que si tu vas a la piscina o mm -hmm. estàs a l'aire lliure et ve de gust, no? Doncs llegir d'aquestes doncs, revistes més entretingudes o llibres per nens més petits, còmics, que són coses de lectura més, més fàcil d'estar quan estàs prenent el sol o que passant el dia a la piscina. Sí, sí. Per tant, li heu deixat una miqueta de tota lectura així encara al mes d'agost. Perquè els usuaris de l'oficina no s'oblidin de llegir i continu llegint en cada cas faci molt de calor. exacte. I ja esperant al setembre. Uh -huh. I també cal dir una cosa important de la Biblioteca de la Trinitat Vea Josébareó, que és que des del primer moment en què es va obrir la, la biblioteca, que esteu treballant sobre l'associacionisme i la manera de, de ser el teixit social de, la, de les diferents entitats que formen Trinitat Veella i els nostres barris. no? Sí, nosaltres tenim al centre d'interès en moviments socials, però la veritat és que sí que fem una... A part d'aquest centre d'interès que intentem doncs, portar xerrades eh, que puguin interessar no, els veïns molt, molt relacionades també amb els moviments associatius i amb un barri com aquest amb, què, amb llarga tradició de reivindicativa i associativa doncs crec que és important. I de fet el, el GLAC, que és el grup de lectura activa que hem fet, va tenir la sort de tenir, per exemple fa poc, l'Arcari Oliveres, que va venir aquí a la biblioteca no, i se'n estan fent coses que crec que són importants, no? de temes molt actuals, i ens agradaria no? que sempre els veïns mm. ja saben que tenen un lloc aquí a la biblioteca per venir a proposar temes. Exacte. Sí. Mm. Molt bé. Doncs, si us sembla, que connectem d'aquí uns minuts. D'acord, Jordi, ens veiem, tornem a escoltar d'aquí uns minuts. Molt bé, doncs fins ara. Nosaltres el que fem ara mateix és anar a escoltar una mica de música per tornar després amb més informació. Fins ara. I would say, yes, wicked and wild in the house, yes. Matara in the house, keeping you wild, as I would say. It's it. Where there's a will, there's always a way. So come, let's make a brotherhood. For what you sow is what you reap. Remember my still waters run so deep. Don't let my put you them You're just a victim of that damn system every Doncs el que fem ara mateix és veure què és el que ens han fet arribar a la nostra redacció, perquè hi ha notícies força interessants, com per exemple la desarticulació d'un grup que adulterava cocaïna en un pis del barri de la Sagrera. Els Mossos d'Esquadra han, desquart han desquarticulat una organització que es dedicava a importar cocaïna de l'Amèrica Llatina i a tractar-la en un laboratori clandestí instal·lat en un pis del barri de la Sagrera. La rot, la droga, arribava per avió quan creués de luxe i es manipulava per ser distribuïda a diferents punts de l'estat espanyol, principalment Mallorca. 7 dels 17 detinguts han ingressat a presó. Doncs la policia va iniciar la investigació el novembre de l'any passat quan es va trobar una gran quantitat de productes químics i objectes relacionats amb el tractament de la cocaïna en un pis incendiat de Santa Nadia de Besòs. L'organització que van trobar al darrere es dedicava al tràfic de drogues, principalment de cocaïna. Les substàncies arrivaven a la ciutat mitjançant mules, és a dir, persones que porten la droga d'un lloc a un altre, que s'amagaven la, la droga impregnada en la roba o diluïda en líquids. Una vegada al el laboratori, els anomenats cuiners la tornaven a l'estat original i la tallaven amb altres substàncies per treure’n més rendiment econòmic. El laboratori estava situat en un pis llogat a la Sagrera, des d'on s'enviava la droga a diferents ciutats espanyoles principalment Mallorca, mitjançant cotxes o gats que viatjaven dins dels ferris. Doncs el 30 de juny. El 30 de juny els Mossos d'Esquadra van fer 5 entrades en pisos de Barcelona i una a Sils, amb el resultat de 17 persones detingudes i la intervenció de 0,5 quilos de cocaïna. Substàncies de tall, bàscules de precisió, una premsa i un gat hidràulic. El jutge va dictar presó per 7 dels detinguts i llibertat amb càrrecs per als 10 restants. I ara, s'ho si sembla, parlem de l'entitat ASEM Catalunya, que organitza una, nòvia, una nova teràpia física i emocional amb gossos. L'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, ASEM, experimenta aquest juliol al casal del barri de Sant Andreu una nova teràpia per millorar la qualitat de vida dels afectats. Assistida a gossos en sinistrats, es tracta d'una activitat lúdica que fomenta l'autoestima i l'estat anímic i emocional al mateix temps que afavoreix el treball físic dels malalts. Jugar amb un gos afavoreix la socialització, l'empatia i l'estimulació del llenguatge no verbal. Una terapeuta del projecte Tant Amigos guia els participants per jugar i compartir amb els gossos. Una quinzena de persones han comprovat els beneficis d'aquest taller fins ara, però la intenció de SEM és programar el taller per a totes les edats a partir del setembre. No és un curs d'ensinistrament de gossos, sinó una sessió de teràpia. És la nova aposta de l'associació ASEM, de malalts, de malalts neuromusculars. Segons l'entitat, la interacció amb els gossos ensinistrats comporta molts, bon, molts beneficis emocionals, de socialització i físics, tot en un mateix distès i fora de l'àmbit sanitari. Les sessions estan enfocades als infants, però també les han provat alguns adults i han de dir que aquestes sessions estan guiades pels terapeutes del projecte Tanamigos, que també aporten gossos ensinistrats especialment per a aquesta tasca. De moment es tracta d'una prova pilot, però a partir del setembre l'associació ASEM pretén implantar-la dins del programa d'activitats del casal de barri de Sant Andreu. Estarà obert a totes les edats i fins i tot a persones sense cap malaltia. I atenció perquè ara el que fem és donar un cop d'ull a algunes de les activitats que es realitzaran precisament avui. Hem de dir que per avui a les 10 de la nit es prepara Cinema a la Fresca amb la projecció de la pel·lícula Los Cruts. Doncs avui a les 10 de la nit, a l'Espai jo, jove Garcilaso, a la Sagrera, Dos Cruts és una comèdia prehistòrica d'aventures que segueix en la que va ser la primera família del món mentre embarquen en el viatge de la seva vida, quan la cova que sempre els ha protegit del perill es destrueix. Viatjant per uns paisatges espectaculars, els Cruts descobreixen un, un increïble nou món ple de criatures fantàstiques i la seva forma de veure la vida canviarà per sempre. Doncs aquesta activitat l la l'espai Jove Garcilassso, que es troba al carrer Garcilassso Centès i si us voleu posar en contacte amb ells per reservar cadira o lloc. doncs ho podeu fer a través del telèfon 03 256, 29,59. I nosaltres que continuem amb d'altres activitats també per recomanar-vos, com per exemple doncs l'exposició de dibuix i pintura que es fa al casal de barri de Sant Andreu. Això al casal de barri de Sant Andreu, al carrer de Sant Adrià número 20, doncs us ofereix fins a aquest divendres, és a dir, que teniu 3 dies comptats, una exposició de dibuix i pintura a la sala d'exposicions. L'horari de visites de dilluns a divendres és de 6 de la tarda a 9 de la nit. I em sembla que ens estan demanant pas una altra vegada des de la biblioteca, amb la qual cosa doncs, el que podem fer ara mateix és escoltar una mica de música i tornem tot seguit. Picture. just because I talk all day about the way you walk my way and just because I start clowning after we just got on pounding I pound the street with my feet on these bumpband beads but don't get it twisted I think you' gifted I want to get you lifted want give your back some blisters my boy say he likes your sister let's have a drink I got the pen if you got the ink Yeah, I admit I dream about you working on some sides about want you back Doncs anem a conèixer què és el que ens pot dir la Susanna Vila una altra vegada des de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero. Exacte. Jo ric dic. Sí. Jo ho dic la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero, i estem a un dels usuaris, que és Josep Maria Ballester, i m'ha cridat molt l'atenció perquè té dos llibres a sobre la taula que els està consultant. Un és de l'escriptura àrab, és fàcil, i l'altre l'èclic usual català, àrab, àrab català. Molt bon dia, senyor Ballester. Molt bon dia, senyor Ballester. Bon dia. Com és que li ha donat el pare a aprendre ara? Doncs pues mira, he après tantes coses que ara ja, ja quasi bé he agotat els joves. He dibuixat molt tota la vida, he fet escultures, he fet el camí de Santiago, he fet un altar major a dalt, a Ocebreiro. M'entenc? He anat caminant doncs, pel món, i he pintant moltes aquarel·les i ara últimament ja he fet una una exposició de còmics aquí a la Trinitat Vella, al Centre Cívic, al carrer de Foradada, 36. Bé, bueno, allà he tingut molts pocs visitants. La, la gent que, diguéssim, està una mica capacitada, així que té ja una escola superior, veig que no, no han tingut interès. Sí, dues noies van venir i van llegir vaig llegir tots els còmics que n'hi havia uns 370 o algo així. Eh? M'he passat tot a, a l'hivern eh, dibuixant còmics, però a mà, eh? A mà. I després, en tinta xina. I després, els he reproduït eh? i en sortit, no sé, 370, com he dit així, vaig fer uns anuncis, vaig escampar la publicitat, però la gent no té interès. La gent està desinflada tota de, de, de, de la cultura, no la podem abandonar. Amb un dels xistes que vaig posar, que els 5 milions, o 4, o 3 eh, de parats, si tots estudiessin, seria una gran potència intel·lectual als espanyols. Però aquesta desgana que vaia a les eh, biblioteques només veus... Sí, veus persones joves que en reúnen molt, xerren molt, però veus que no estan pendents de' que estan mirant allí a l'ordinador. Estan només de les converses, que deuen ser profitoses... Parlen de temes de fútbol, de deportes, de moltes coses, de, de modes, de perfums i tot això. Però resulta que l'important, l'important és un punt de reunió amb les biblioteques, un punt de xerrades i tot això, i un punt que crec que inclús en algunes biblioteques es fan parelles de noves. Eh? A mi és una largaria. És, és una largaria. Bueno, però en tot això és... Les, un conjunt de biblioteques. No és una biblioteca sola que jo hi he recorregut. M'he he recorregut moltes. Doncs bé, doncs l'últim cobi que he agotat ha sigut el dibuixar còmics. El dibuixar còmics tinc l'esperança que em donaran a, a Camp Fabra, em deixaran fer una exposició l'any que ve de tots els còmics i aquarel·les que he pintat. Bé, bueno, en totes aquestes coses, doncs, pues, Ara ja ja estic cansat de dibuixar, ja tinc 82 anys, ja he dibuixat prou. I ara estudio idiomes, ara estudio l'àrab. D'això L'idioma àrab m'ha posat tots aquests signos tan difícils que costa de recordar la memòria. Sort que m'agrada el dibuix i el dibuix de l'àrab, doncs pues, me queda, me queda la memòria. Ahir eh, eh, també hi eh, eh, apareix en ser l'abacetàrit, tot sencer, i ha après el mongol, la llengua més difícil d'home. Doncs. Té eh, l'abescedari cerílic, me l'he après de memòria, he enronat amb alguns nens que saben mongol de néixement, i dic, nen, escriu-me una paraula mongol, dic, escolti'm, senyor, jo l'abecedari, sé el mongol però no em sé l'abecedari. Ah, dic, bueno, dic així, així vostè no ho sap més que jo, perquè vostè veig que serà l'abecedari i en canvi jo tinc 14 anys i no, encara no me l'he tingut, no, no he sigut capaç d'aprendre. Eh? Bé, això pues, representa que és un atreçament. Eh? Llavors, en tots amb aquestes coses, pues, jo ara espero en el setembre que m'ensenyaran eh, de conèixer les parts vocals de, de l'àrab, perquè l'àrab, eh, com molts altres idiomes, que no són espanyols, no va la vocal o la consonant acompanyat d'una vocal com Mesa, Silla, no, ells han dos o tres consonants i una vocal que llavoren li donem un sonido diferent nosaltres, que no el sabem expressar en la espanyol, sobretot el mongol, que jo sent aquí la gent que més tracta amb mongol perquè en tinc a casa una gent que han perdut la, el pis, no l'han pogut pagar han jugat una habitació no l'han pogut pagar i han vingut a casa meva a veure si jo els donava acolliment i bueno, pues, com que jo m'agrada ajudar als estrangers, no em fan cap nosa perquè ells m'ajuden a mi perquè quan una persona és gran ja d'avui tants les clouen de la societat al poble que estava jo, a Cerdanya, a cada cantonada en trobava una senyor Hola, Josep, per què no te'n vas a una residència? I, I més avall, per què no vas a una? Jo estava a tip d'aquest Consell de la Residència i em vaig venir uns senyors mongols que els vaig donar acolliment a casa, un matrimoni. Diu, mira, si ens espanyol, nosaltres te pagarem les dietes. Ah, molt bé, sí, m'agrada. I vostè, et m'ensenyaran una miqueta de mongol al mateix temps? sí, veu que no, no se'ls hi va posar molt bé, però bueno, així vam anar continuant. I llavors va resultar que hi van estar un dia i una nit. I a la nit següent, a les 10 de la nit, mentre estaven sopant, em truca l'ama de la casa dient que fes el favor de fer marxar aquells estrangers o, si no, avisar dels mortos d'esquadre i que n'és al centre o que no, anés jo també al carrer. Bueno, jo volia treure a l'Ajuntament eh, eh la, la targeta de residència eh, i la targeta sanitària. Però, diu, vostè primer, a l'Ajuntament em diuen, la secretària, diu, primer ha de portar un paperet petit en gran d'això, només que l'amo de, del pis li concedeix tenir aquest matrimoni a casa. I la, I la contesta va ser que l'endemà que marxessin a les 10 de la nit però bé, jo com que tinc el menjador mentre sopava una tauleta com a despatx, i allí tenia apuntat un munt de, de noms mongols, eh? i la l'abarcedari i totes aquestes coses que anava construint. I ells se van fixar que hi havia noms mongols. I amb senyes em van dir que portés a casa d'aquelles famílies que suposaven que jo coneixia, i a les deu de la nit vam anar allà, i van dir, miri, les presento, que els ja sabien castellà, ja feia deu anys que estaven a Espanya. Dic, miri, aquí han ha aquests paixanos i compatriotes suies eh, que tienen que marxar-se de mi casa perquè el dany pot estar d'oia i no los quiere. I dice, miri, que vayan a su casa, recogen equipaje i vengan aquí i en mi casa poden estar els dies necessaris. La cosa fue así. Fui a buscar Rosa Campoñé a mi casa, volvimos a la suya, Bueno, y al día siguiente mandaron un aviso que me querían a mí también allí delante a comer con ellos. Bueno, la cosa fue así y yo resulté que me puse enfermo. Y al ponerme enfermo me dijeron, es que tú estás solo en casa, estás endeudado, estás solo en el mundo. Y dice, vete a Barcelona, con nosotros tenemos una habitación y hay otro al lado de donde vivimos nosotros, iremos a la agencia a ver si tranquila la habitación, bueno pues yo estuvo conforme, fui a la agencia, hice la prueba ocho días y entonces vi que me sentaba muy bien Barcelona, porque después yo estaba en el Pirineo 40 años porque tenía una alergia y el señor dio la casualidad que hice unos amigos y el señor aquell era químic, senyor, saber-lo. I si saps... Doncs, Susana, marxem. ...la mèrcia. Esperi, esperi. Eh, bé, eh? Jordi? Sí, marxem. Crec que, que el Josep Maria Llariazé té una vida molt, molt, molt intensa. Mm. A veure si més endavant, l'altre dia, el podem convidar al programa i ah, parlar doncs, sí. amb sí. mm ell. -hmm. Perquè ve cada dia... Aquí a... Té que ha dit la José Barbero, no la coneix, mm -hmm. i ve cada dia és un usuari molt fidel. Mm -hmm. Però ens hem quedat sense temps, oi? Sí, ja se'ns ha acabat el temps. No, el discur és molt llarg, eh? perquè, clar, a les 80 anys s'han passat moltes coses. Sí. He estudiat música, sí. he dit, ui, jo, arquitecto, ui. Un altre ja, dia en parlem. Hi ha una taula molt llarga. Però alt... això no ho deixin, eh, vostès, de fer propaganda, perquè, escolté. ja ho estava dient aquesta no és tenim una cultura molt, molt, molt baixa a Espanya, bé, prou ho sentirà pel... La... Molt bé, doncs això era el que ens deia aquest senyor que estava avui a la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Doncs nosaltres continuem amb la música, a veure què és el que sona ara mateix per anar-nos ja acomiadant del programa d'avui. Doncs senyores, senyors, marxem. Moltíssimes gràcies a la Susana, a l'Anna i també al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.